Romanul românesc interbelic, Problema canonului. Un roman, cele două canoane, pagina 125. În general, orice discuție asupra literaturii române interbelice pornește de la una dintre cele două clasificări canonice cunoscute – Textul literar este plasat fie sub distinția stabilită de Eugen Rovinescu și G. literatura tradițională versus literatura modernă, fie sub diferențierea operată de Nicolae Manolescu și relansată recent de Ioan Paller, roman Doric versus roman ionic versus roman corindic. Aceste două canoane sunt destul de diferite. Primul este unul cultural și ține seama de evoluția generală a României în perioada interbelică, în timp ce al doilea este un canon literar intern. În romanul Doric, cel care povestește, este naratorul omniscient. În romanul Ionic, evenimentele sunt povestite de mai mulți narratori diferiți, care ne fac pătași la viziunea lor asupra evenimentelor. În timp ce în romanul Corintic, miturile și simbolurile sunt cele care domină scenă, fie în sensul propriu, fie în cel ironic al cuvântului. În ciuda faptului că aceste canoane descriu într-o manieră destul de adecvată fenomenul literar, ele sunt contestabile în mai multe privințe. După părerea mea, contestarea lor explicită nu s-a putut realiza până în prezent, mai mult din cauza prestigiului lor canonic decât datorită de de forței lor explicative. Fără a propune să întreprind eu însumi nici o astfel de contestare în detaliu, am dori doar să o schițez în linii mari și să sugerez posibilitatea unei viziuni alternative asupra literaturii române interbelice prin susținerea canonelor prezentate mai sus. Doi roman, câteva îndoieli canonice, unul arab, canonul cultural, pagina 126. Mai întâi de toate se poate remarca faptul că respectivul canon cultural funcționează la nivel tematic. Lumea narațiunii, locul acțiunii și de asemenea ideologia care domină anumite lumi pot fi tradiționale sau moderne. Spre exemplu, satul este tradițional, orașul este modern. Criteriul de diferențiere a acestor luni este gradul lor de modernizare. Micile orașe de provincie, unde se moară încet, după Mihail Sadovenu sau Cezar Petrescu, sunt în primul rând tradiționale. Periferiile capitalei, în romanele lui George Mihail Zanfirescu sau Mateiul Caragiale, nu par să fi fost atinse de valurile modernității despre care se presupune că ar fi atins centrul Bucureștiului. Chiar pe calea Victoriei, strada devenită simbol al modernității în romanul cu același titlu de Cezar Petrescu, proastă stății își încrucișează însă drumurile cu desredăcinați fără viitor. Fatul lui Procust de Camil Petrescu este fără îndoială un roman modern, dar întrebarea este în ce sens se poate vorbi despre modernitate în cazul budoarului mic burghez al Emiliei, fragmentat atât de Fred Vasilescu, cu un stil de viață modern prin definiție, cât și de Ladima, a cărui gândire este de asemenea modernă, ceea ce nu se poate spune însă și în legătură cu sentimentalismul scrisorilor lui către Emilia. Dacă există cu certitudine o linie de demarcație, traiectoria sa este extrem de dificil de trasat și ea străbate lumile narațiunii, dar și personajele, obiceiurile și ideile lor, faptele și modul de exprimare care nu sunt deloc omogene. Același personaj trece adesea ori granița dintre tradițional și modern și asta mai ales din punctul de vedere variabil, desigur, al altor personaje care îl suspectează de apartenența la o lume sau la cealaltă. În răscoala lui Liviu Rebranu, Titu Herdelea, modern la țară, crece drept un provincial la București. În sfârșit, criteriul modernizării însuși trebuie privit cu prudență. În epocă, modern poate fi considerat în conformitate cu teoria lui Lovinescu, ceea ce în România se sincroniza cu Occidentul. Dar despre care Occident era vorba? Pentru că Lovinescu nu introduce niciun fel de nuanță în argumentația lui, s-ar putea presupune că în momentul în care el își scria cărțile, Occidentul era modern în bloc iar România e modernă în totalitate. Ori, cred că trebuie operată distinția între termenii modernitate și modernizare. Modernitatea este un predicat care se acordă cu subiectele vizate doar într-un mod diferențiat. Mai mult decât atât, ea este termenul pe care aceste subiecte îl ating în mod lent și neomogen, urmând un proces de modernizare. Fiind modernă, sau mai bine spus, fiind mai avansată pe calea modernizării decât România, Franța, care a reprezentat pentru Lovinescu un model, nu era deloc modernă la modul global și înregistra multă diferență de la o regiune la alta, după cum demonstrează mai târziu studiul lui Eugene Weber, se scrie w e b -R, into Frenchmen, the Modernization of Rural French, 1870-1940. În acest studiu, autorul sublinează, the civilization of the French by urban French, the integration of local cultures by modernity and their absorption into the dominant civilization of Paris and the schools. După ceal de de-al la război mondial, Bucureștiul a jucat în România exact același rol pe care Parisul l-a avut în Franța la sfârșitul secolului 19. Chiar locul comun al existenței celor două românii, o jumătate mai dezvoltată, Transilvania și una mai puțin avansată, Muntenia și Moldova, poate fi regăsit la francezi. Documentele citate de Weber atestă împărțirea Franței în regiuni mai dezvoltate în nord și regiuni mai slab dezvoltate în centru și sud, după o diagonală care unește Saint Malo din Normandia și Geneva din Elveția. Acest fenomen de diferențiere în Franța apare și mai evident în L'identité de la France de Fernand Braudel. Se scrie Fernand Braudel. Împotriva opiniei teoreticienilor români ai modernității, s-ar mai putea remarca și faptul că în acel moment țările europene nu formau deloc un bloc omogen, ci din potrive, ele manifestau deosebiri evidente în privința dezvoltării intelectuale și artistice. Avangarda atât de puternică în Franța, Germania și Italia pare să fi fost evitată în Anglia, țară cu o civilizație materială foarte dezvoltată și cu o filozofie care în epocă putea fi considerată mai modernă decât cea americană sau italiană. Dacă s-ar fi plecat asupra acestor aspecte, Lovinescu ar fi trebuit să-și declare relative concluziile referitoare la sincronism. În sfârșit, spre deosebire de Lovinescu și Calinescu, noi nu trebuie să uităm că modernizarea însăși nu era dorința unanimă a Occidentului epocii. Spirite atât de diferite, precum Eliot, Heidegger, Mora și Unamuno, atrăgeau atenția mai ales asupra valorilor tradiționale amenințate de o modernizare forțată. Eliot se scrie Eliot... Maura se scrie Maura Răasu. Nikifor Crainic, Năi Ionescu și alții nu erau deci singurii care susținau la sfârșitul anilor 30 necesitatea valorizării tradițiilor distruse după primul război mondial sau chiar înainte de acesta de o modernitate neasimilată. Ori, această schimbare de perspectivă în anii 30 nu a făcut obiectul vreunei noi reflexii a lui Lovinescu asupra fenomenului modernității pe care el l-a discutat în marile sale opere din anii 20, nici a lui Calinescu în istoria literaturii română de la originea până în prezent, a apărut în 1941. Nu mă pot împiedica să ajung la următoarea concluzie referitoare la canonul modernității impus de acești doi teoreticieni, la fel ca și la celălalt promovat de tradiționaliști precum Iorga, Cralinic și Nae Ionescu. Aceste canoane au fost stabilite cu subiectivitate și o ușurință surprinzătoare în contextul complexității literaturii europene și al gravității problemelor filosofice și morale pe care ea le ridica. Ca să nu mai vorbim despre istoricii literaturii române, care repetă și astăzi aceste ne după 70 de ani, ca și cum nimic nu s-ar fi modificat în tot acest timp, nici în societatea românească și nici în lume. 2. Arab. Canonul literar. Pagina 128. Metaforele Doric, Ionic și Corintic aplicate literaturii au meritul de a se referi la textul literar însuși, în loc să comenteze anumite schimbări sociale. Totuși, aceste metafore nu subliniază decât un singur aspect al textului literar și anume raportul naratorului cu personajele. Dacă pentru primul canon literar tematica era singurul aspect important, acest al doilea canon este de departe dominat de tipologia personajelor. Acum interesează felul în care personajul funcționează Psihologia sa, rațiunea acțiunilor sale, scopurile și normele. Cele trei metafore menționate explică tehnica prin care naratorul își construiește personajele. Spre exemplu, narațiunea lui Repreanu în romanul său Ion este Dorică, Încrucișarea mai multor perspective narrative și, prin urmare, relativizarea caracterului real al personajului în patul lui Procust de Camil Petrescu este ionică. Scriitura artistă amestecul dimensiunilor realiste și mitice din prezentarea personajelor lui Mateiu Calagiale sau Max Blecher este corindică. Trebuie precizat că personajul, deși este un punct de plecare logic pentru orice analiză naratologică, nu poate totuși, după părerea mea, să susțină de unul singur o clasificare trichotomică solidă a romanului. Să ne amintim că Ibrailanu făcea cândva pentru roman distincția între creație, construcția autorială a personajelor adevărate emblematice pentru o perioadă, Tolstoi sau Rebrenu pentru literatura română, și analiza, adică analiza lor psihologică, așa cum este ea făcută, în opinia lui Ibraileanu, de către Prust sau la noi, Brătescu Voilești. Acesta, din urmă, este un exemplu surprinzător, care de fapt subliniază sărăcia romanului psihologic în 1926, sărăcie care este, de altfel, în mod explicit, regretată de Ibraileanu. Creația se asemănă Doricului și analiza Ionicului, pentru că atunci când Ibrăileanu scria, acestea erau în România singurele tendințe care își discutau romanul. Spre deosebire de Lovinescu, Ibrăileanu era mai bine informat cu privire la recentele dezvoltări ale literaturii europene, chiar dacă pare să ignore romanele lui Joyce și Virginia Woolf sau eseurile acesteia din urmă. Pe de altă parte, atunci când adaugă la definiția analizei și scriitura artistă a lui Sadoveanu, criticul presimte într-un anumit sens ascensiunea romanului corindic. Între 1926, anul apariției eseului lui Ibraileanu, și 1980, anul când se publică Arca lui Noe, a lui Manolescu, prin care este introdusă trihotomia amintită, romanul românesc și european au lărgit mult corindicul, ceea ce Ibraileanu putea doar să prevadă anestetica romanului, devenea evident trei sferturi de secol mai târziu. Ne putem acum întreba dacă cele trei metafore sunt termenii cei mai potriviți pentru distinția diferitelor tipuri de roman vizate. Poate că alte noțiuni, cunoscute mai bine de teoreticienii romanului, ar fi mai convingătoare. Pe de altă parte, chiar dacă acceptăm aceste metafore, trebuie remarcată lipsa unei unități categoriale a trihotomiei discutate. În timp ce ionicul și doicul sunt categorii neratologice, corinticul definește un anume tip de scritură. Privit din această perspectivă, cel de-al doilea tip de analiză introdus de ivreileană, scriitura artistă, nu este deloc întâmplător. Cărțile lui Prust demonstrează că, de fapt, nimic nu se împotrivește coexistenței în roman a unei perspective narrative multiple, fie cu scriitura artistă, fie cu dimensiunea mitică sau ironică a textului. Așadar, Prust ar fi putut demonstra împletirea Ionicului și a Corinticului, iar Sadoveanu, pe aceea a Doricului, tot cu Corinticul. Altfel spus, dacă Ionicul și Doricul se exclude reciproc, cu Corinticul nu se întâmplă la fel. De fapt, orice roman considerat Corintic pe baza scriiturii, ironiei sau elementelor de mitologie pe care le cuprinde, nu poate fi povestit decât sau conform modului Doric, perspectiva auctorială, sau conform celui Ionic, perspectiva multiplă. Se poate pune deci întrebarea dacă definiția trichotomiei în discuție este atât de riguroasă pe cât pare la prima vedere arab, diferitele valuri ale modernismului, pagina 130. Să revenim la anii construirii acestui canon literar, 1926 și 1980-83. Aceste date marchează de fapt începutul și sfârșitul modernismului românesc, dar, din câte știu, importanța lor ca atare nu a fost niciodată marcată. Atât tipologia lui Ibrailenu, cât și a lui Manolescu, conțin același paradox. Ambele încearcă în conformitate cu Welfling, Sursa de inspirație comună Se scrie W-O cum umlaut L-F-F-Lin Pe de-o parte, se excluda din text dimensiunea istorică în beneficiul celei morfologice Iar pe de altă parte, se reintroducă pe furiș în discuție istoricul Curentul major al realismului european apărut în secolul XIX și prelungit și în secolul 20, Este definit cu câteva excepții de creație, respectiv Doric din potrivă, analiza Ionicul și Corinticul definesc modernismul secolului XX și câțiva precursori. Aici se întâlnesc Proust, Joyce, Gide, Ulf, Faulkner, se scrie Faul, Kappa, Ner, Svevo, Kafka, Thomas Mann, Camus și mulți alții, ca și cu siguranță Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Holban, Mateiu Caragiale, Eliade, Blecher, Sebastian și chiar Urmuz. Un caz special este cel al moderniștilor din anii 60. Voi reveni asupra acestei probleme. Dacă, pe de -o parte, în 1926, acești moderniști români nu-și publicaseră încă operele majore, în 1980-83, atât moderniștii de dinainte de război, cât și cei din anii 60, își termina să opera. Manolescu putea deci să beneficieze de o oarecare distanță față de această operă, distanță care lui Ibraileanu îi lipsise și deci să formuleze mai bine distințiile pe care acesta din urmă doar le sugerase rămâne totuși problema Corinticului. De ce Manolescu a simțit necesară aceasta a treia categorie? Cred că a fost ghidat de sentimentul comun al romancierilor anilor 60 că participă la o perioadă fundamental diferită de cea antebelică. Acest sentiment este resimțit însă din ce în ce mai puțin în ultimul timp, mai cu seamă după sfârșitul modernității, când există mai degrabă tendința de a se sublinia continuitatea și nu diferența dintre valorile moderniste de dinainte și de după război. S-ar putea, deci, spune că semiliberalizarea politică de care scriitorii au profitat este cea care a făcut posibilă o analiză critică a societății în anii 60. În același timp însă, lipsa sau imposibilitatea unui radicalism al acestei critici a impus apariția unui nivel mitic pentru ca ea să poată părea acceptabilă conducătorilor epocii. Ceea ce atitudinea critică istoriciza în text era prezentat prin elementul mitic drept anistoric în afara istoriei și deci mai puțin virulent. Aceste ultim element, cel mitic, trecea în epoca drept o inovație romanescă a anilor 60, chiar dacă marca, la Bănulescu, de exemplu, o continuitate cu antebelicul. Vezi, Mircea Eliade. Astăzi, el poate fi considerat prețul plătit de către scriitori pentru semi-libertatea cu greu obținută. Corinticul, departe de a fi o categorie aparte a romanului, nu era atunci în mod paradoxal decât un artificiu de scriitură impus de cenzura comunistă sau de o strategie de apărare contra ei. Astfel, acum, când cenzura nu mai există, putem avea rezerve față de un corintic privit ca o categorie logic necesară pentru canonul în discuție. În fine, acest canon presupune identitatea comportamentală a indivizilor istorici și a personajelor literare, identitatea oamenilor reali și a oamenilor de hârtie. Postmodernismul abolește această presupoziție. El recunoaște în mod explicit irrealitatea ultimei categorii, se joacă cu ea fapt care diminuează și importanța personajului în text și necesitatea coerenței sale psihologice. Trei Roman. Două canoane, un singur univers estetic. Dar dacă am uitat de cele două canoane și am privit literatura interbelică, lipsindu-ne de orice clasificare prealabilă, Carmen Matei Mușat face deja un pas în această direcție, în excelenta ei carte, Romanul românesc interbelic. Aș dori să merg aici mai departe pe aceeași cale. Cred că ar trebui să ne punem cel puțin două întrebări. Ce realitate literară ascunsă până acum de canoane devine din nou vizibilă dacă le suspendăm sau le ignorăm pe acestea? În al doilea rând, care este contextul în care am putea analiza această realitate în locul acelora desemnate prin canoanele în discuție? Aș spune că lumea ascunsă pe care o putem recupera este aceea a non-esteticului, iar contextul dorit pentru discuție este acela în care literatura se găsește alături de politic și de arta vizuală. Cele două canoane discutate au în comun, dimpotrivă presupoziția autonomiei faptului literar în raport cu celelalte fapte culturale și sociale. Existența categorială a unui creator sau analist, după Ibraileanu, ca și a celor trei categorii de romancieri avute în vedere de Manolescu, se poate discuta cu adevărat doar în cadrul acestei autonomii a literaturii în raport cu instituțiile democrației moderne. Prin extindere, aceleași categorii pot fi gândite și în un raport cu alte societăți, cele premoderne față de biserică sau prinț, cele non-moderne sau demodernizate, care în România au fost supuse dictaturilor de dreapta sau stânga, de la Carol al Doilea la Ceaușescu. Dacă cercetătorul se situează el însuși într-o lume de valori democratice și pornind de aici proiectează aceste valori în lumi nedemocratice. Autonomia scriitorului, această distanță și libertate care îi definească activitatea în raport cu puterea, este de fapt produsul societății liberale instituite în România după 1859 sau mai exact după 1866 și care rămâne fundamental nemodificată până în 1938. Fără să mă opresc asupra partidului aflat la putere în acest timp, partidul liberal sau altul, aș spune că această societate democratică a fost liberală în sensul istoric al cuvântului. Acest lucru înseamnă, din punctul nostru de vedere, că producția ideologică și artistică era autonomă față de puterea politică, economică etc. și chiar dacă aceste zone ale puterii puteau să aibă influența asupra artei, ele nu puteau dicta conținutul sau forma produsului artistic. Emanciparea artei față de prinț sau biserică se petrece în toată Europa în secolele XVIII și 19, dacă nu chiar mai devreme, ca efect al liberalismului, iar autonomia judecății estetice afirmată de Kant face parte din democrația modernă, având aceeași importanță ca și drepturile omului. Ori, dacă societatea liberală modernă permite și chiar recomandă autonomia artei în România ca și în alte țări, este firesc ca această autonomie să fie văzută ca un criteriu definitoriu pentru arta modernă. De la Maiorescu la Lovinescu și de la Călinescu la Manolescu, autonomia faptului artistic a fost dogma sau canonul dominant atât pentru criticii literari care au scris în libertate, cât și pentru cei care au luptat ca Manolescu subcomuniști pentru păstrarea unei insule autonome cea a artei. Modernismul, această zonă exprimată istoric de arta modernă care domină cultura română începând cu primul război mondial, a fost o extensie a liberalismului până în 1938, devenind apoi un ideal reprimat de dictaturile de dreapta și de comunism, dar păstrat cu fidelitate în conștiința artiștilor ca singura alternativă la nazism sau la comunism. Altfel spus, norma autonomiei artei și idealul estetic care derivă de aici au legitimat și impus atât canonul modernist în raport cu cel tradiționalist între cele două războaie, cât și canonul celor trei forme ale romanului în anii 80. Era în logica lucrurilor ca Lovinescu să fie în același timp ideologul liberalismului și al modernismului. Cele două serii de norme se presupun și se susțin reciproc. Dacă Manolescu a apărat modernismul în perioada comunistă, el a făcut-o pentru că, în epocă, în lipsa unei lupte politice explicite împotriva regimului, această mișcare era văzută ca o codificare estetică, singura posibilă având în vedere natura puterii, a unui liberalism implicit, deci a valorilor democratice interzise ca atare. Privite în acest context social-politic, polemicile dintre moderniști și tradiționaliști, sau între romancierii dorici, ionici și corintici, își pierd din importanță. Ele s-au purtat în interiorul unuia și aceluiași domeniu canonic, autonomia și dominația criteriului estetic în critica și istoria literară românească. Dacă am considerat aceste polemici fenomene de suprafață, și chiar asta propun aici, am putea descoperi ceea ce se află în adâncime, conflictul între estetic și non-estetic, sau în între valorile politice paralele, democratice și antidemocratice. Dând la o parte, cele două canoane Culturale și literare, putem Descoperi un nou domeniu pe care ele le ascundeau și pe care îl voi numi Domeniul eticului Din motive pe care le voi discuta imediat Acesta ar putea include fapte și valori Foarte diferite, etice în sensul propriu al cuvântului, dar și filosofice Precum problematica subiectului Reprezentarea lumii, cercetările Spirituale, etc. Trebuie imediat precizat faptul că Aceste preocupări și categoria eticului În general, așa cum era ia nu epoca. nu erau logic legate de valorile democratice, așa cum sunt acum. Voi reveni asupra acestei probleme. Patru roman: estetism, modernism și liberalism, pagina 134. Estetismul coincide cu triumful liberalismului în România mare. Construcția formelor și bazelor acestei românii se continua în anii 20 atât în domeniul politic, noile partide și legislativ, reformele, cât și în literatură, apariția primelor romane moderne, noua mișcare lirică și în arta vizuală figurativă. Domeniul etic, din potrive, se naște în aceiași ani 20 și se amplifică în deceniul următor ca urmare a voinței de a distruge aceste forme și fundamente pe care le exprimau atât partidele, eseiștii și regimurile de dreapta, vizând eșecul, după părerea lor, al instituțiilor democratice, cât și avangardele, crearea de forme noi, non figurative în arte și toți cei porniți în căutarea de idei și experiențe complet noi, depășind tradițiile românești și chiar europene, în domeniul romanului, teatrului experimental sau eseului toate aceste activități, oricât de diferite ar fi, au în comun o poziție decisă, chiar încrâncenată la societatea și mentalitatea burgheză, împotriva principiilor democrației și, în același timp, împotriva modernismului, așa cum l au definit Ibrăileanu și Lovinescu. Așa cum remarcam în cartea mea Paradoxul Român, unul dintre paradoxurile societății și culturii române interbelice este faptul că lupta pentru impunerea și consolidarea unei modernități democratice, lupta care a fost dusă exact în același timp cu aceea de distrugerea ei. Partidele democratice au luat naștere în același timp cu cele nedemocratice, romanele realiste clasice au apărut aproape simultan cu acelea de tip prustian și cu textele care doreau să distrugă aceste ambe forme romanești și, în sfârșit, arta și revistele de avangardă au înflorit în același timp cu pictura impresionistă târzie, de o neașteptată longevitate. Simultaneitatea acestor două fenomene în România, în locul succesiunilor, specifică țărilor occidentale, nu trebuie să ne facă să uităm marile diferențe dintre ele. De fapt, moderniștii au avut aceeași ambiție ca și liberalii, să creeze o nouă ordine stabilă a valorilor culturale, comparabile cu valorile democratice în politică, România Mare în ambele domenii în același timp. Aceste două lumi de valori sunt în mod egal puse în acțiune de cultul formelor, de încrederea în structurile, instituțiile și procedurile impersonale care funcționează după o logică a eficacității, un mecanism colectiv în care nuanțele individuale sunt anulate. Literatura participă de asemenea la acest proces. Marile romane ale lui Cezar Petrescu, Rebreanu, Sadoveanu, Mateiu Caragiale și Camil Petrescu sunt concepute ca forme perfecte, deși diferite între ele, coerente, construite într-un perfect echilibru interior. Ambiția lui Cezar Petrescu de a recrea o întreagă societate, chiar dacă exprimată într-un tom sentimental, se asociază cu impasibilitatea lui Rebreanu, tot așa cum lirismul și scriitura artistă a lui Sadoveanu se alătură simbolică și lui Mateu Caragiale și perspectivismului lui Camil Petrescu. Simultaneismul românesc face să coincidă în timp modelele acelor tipuri de roman care în Franța, de exemplu, s-au succedat. Balzac, Flaubert, Remi de Gourmont sau Edmond de Goncourt și Proust. O astfel de afirmație din partea mea ar putea surprinde cititorul obișnuit cu cele două canoane amintite mai sus. Conform acestor canoane, tematica urbană a lui Cezar Petrescu și Camil Petrescu ar trebui să se opună aceleia rurale a lui Rebreanu și Sadoveanu, tot la fel cum personajul tipizat, Camil Petrescu, înseul său, noua structură și opera lui Marcel Brust în lumea caracter tip, al primilor trei scriitori ar trebui să se opună personajului multiplu al lui Camil Petrescu după logica unui doric opus ionicului. Scriitura artistă ca definire a operei lui Sadoveanu poate de asemenea să surprindă. Ne-am obișnuit să o definim prin temele sale și să vedem în ea expresia cea mai pură a unei culturi tradiționale, dar în realitate această judecată ar putea conduce la concluzia că și Salambo este tot un roman tradițional. Cred împotrivă că Sadoveanu, cu aceeași forță ca Flaubert, creează o nouă lume în loc să reprezintă un univers tradițional, considerat de a fi existat chiar astfel în istorie. Magia verbală a lui Sadoveanu mă a cu gândul mai degrabă la împătimiții expresiei din Franța, chiar dacă influența lor asupra autorului român nu s-a dovedit decât la țăranul moldovean al cărui dulce grai l-ar fi redat Sadoveanu. Voința comună a formei mă determină de asemenea să îndrăsnesc să-l apropii pe Camil Petrescu de Sadoveanu. Fragmentările textului și perspectivismul din patul lui Procust nu împiedică acest roman să fie o construcție perfectă în care totul se leagă în ciuda straniei proveniențe a textelor. Scrisori, manuscrise diferite, note de subsol. Am putea totuși să considerăm acest roman ca fiind situat la limita romanului estetic, foarte apropiat de ceea ce voi propune mai departe ca roman etic. Camille Petrescu punea în opoziție, în eseul citat mai sus, perspectivismul și fluiditatea noii structuri cu obsesia caracterului și a scrierii artiste în romanele mai vechi. Noile sale valori, de fapt foarte apropiate de Trust și de romanele Stream of Consciousness, vezi Joyce, Ulf, despre care vorbește totuși mai puțin în eseurile sale, nu sunt decât cele ale unei alte variante de modernism. Dacă Prust este fundamental diferit de Flaubert, modernismul și cultul frumuseții formale a textului sunt comune ambilor. În romanul francez ca și în cel românesc, țin de estetic autonomia perfectă a operei, voința de a crea o lume secundă, mai pură decât prima, cea reală, pentru a aminti cuvintele marelui Ion barbu modernist prin excelență, la fel ca și încrederea absolută în limbaj, văzut ca idiom sublim în forța de creație a artistului și în preeminența acestuia față de alte în categorii sociale și, în sfârșit, în artă ca valoare supremă mai înaltă decât viața. Cred că Tudor Arghezi și Lucian Blaga împărtășeau și susțineau aceste valori în poezie cu aceeași forță cu care au făcut-o în pictură Teodor Paladi, Gheorghe Petrașcu, Jean Steriadi, Francisc Shirato, Nicolae Dărescu, Lucian Grigorescu și alții, până în anii 60, o pictură pe care am numit-o Impresionism târziu. Cinci roman, etică, altmodernism și antiliberalism, pagina 137. Această lume senină este violent contestată încă din anii 20, dar mai ales în anii 30, prin atitudini decis antiestetice. Camil Petrescu era deja anticalofil, însă el regăsea în construcția macrostructurii textului cultul formei exclus la nivelul frazei. Tinerii contestatari doresc din potrivă, abolirea oricărei forme. Statul burghez este atacat cu aceeași vehemență ca și arta modernă și din același motiv. Ambele mint. Democrația burgheză este în viziunea celor care o contestă ipocrită. Nici Constituția, nici legile ei nu se respectă în practică. Perfecțiunii formei, deci legii, îi se opune realitatea corupției, arbitrariul, manipularea vocilor și trucajul alegerilor. Într-un mod aș spune analog, Mircea Iliade, în romanul său Huliganii, 1935, opune săninătății lumii private burgheze setea de autenticitate, realul experienței individuale, hazardul și vitalitatea, imprevizibilul vieții. Revolta împotriva formelor colective vizează frumusețea neomenească atât al liberalismului cât și a modernismului. În pictură, avantgarda vrea să distrugă imperiul formelor vizuale pentru a cultiva non-figurativul sau un figurativ al angoasei interioare, mai puternic decât perfecțiunea formală a interioarelor stilizate și a nudurilor feminine ale lui Paladii întinse pe un șezlong. long. Să nu uităm de altfel că spre deosebire de moderniști, artiștii avangardei sunt foarte angajați politic. Suprarealiștii aleg stânga, futuriștii aleg dreapta. Chiar dacă avangarda românească nu a avut un credo politic evident, cu excepția câtorva simpatizanța ai stângii, ea este totuși în mod hotărât antiburgheză creativitatea sa, la nivel vizual, este enormă și performanța sa privită de la o anume distanță pare astăzi mult mai convingătoare decât aceea destul de ușoară a moderniștilor. Să ne gândim la magnificele Flori ale Sufletului de Hans Matis Toich se scrie m a liniuță t u -t -s 1884-1960 sau la pânzele lui Victor Brauner, 1903-1966 și Marcel Iancu, 1895-1984. În sfârșit, regăsim în aceeași revoltă generală spre finalul anilor 30, furia lui Emil Cioran din schimbarea la fața a României, 1939, împotriva României leneșe, a României tradiționale, dar și împotriva celei a timpului său pe care ar dori să o purifice prin sânge, astfel încât să poată conferi un destin politic comparabil cu al Franței. Aceste atitudini, destul de diferite una de cealaltă, sunt etice în sensul în care opun adevărul minciunii, conținutul pasional, văzut ca autentic, chiar dacă este irațional, raționalismului sec al aparențelor și mai ales individualul structurilor colective, conținutul informal sau non-figurativ, formelor, după ei vide de sens, riscul și aventura creatoare, înțelepciunii ordinii stabilite. Această revoltă vizează ordinea și stabilitatea culturală, dar și politică, deci instituțiile de orice tip. Descompunerea personajului în romanele lui Bleher și a narațiunii în textele lui Urmuz sau imprevizibilitatea personajelor lui Eliade stau alături prin atitudinea critică de distrugere a reprezentării figurative în pictura de avangardă și de dorința încrâncenată de o nouă mentalitate înăsăurile extremiste din perspectiva politicului ale lui Cioran și Eliade. Pentru ei toți Adevărul autenticul și deci eticul este această sete de diferit, opus platitudinii unui același insuportabil de burghez. Eliade a fost conștient de această nouă atitudine diferită. Vorbind despre huliganii săi, îi definește în primul rând prin pasiunea pe care o au de a dezbate idei, a trăi și chiar a muri pentru ele. Ne putem aminti că în piesa sa Jocul elelor, Camil Petrescu nu definea altfel personajele sale intelectuali. Huliganii lui Ariade nu sunt deci niște brute agresive, eventual antisemite. Imoralismul lor nu vine atât din acțiunile lor sociale, ci mai degrabă din atitudinile pe care le au în viața personală și din luările de poziție din dezbateri. Sunt huligani, în al doilea rând, prin dorința lor de a rămâne în istorie și de a triumfa cu orice preț, de a da curs liber spiritului lor creator, fără complexele de care suferiseră predecesorilor lor intelectuali sortiți eșecului, striviți de istorie în romanele lui Cezar Petrescu, de exemplu. Citez. Eterna înfrângere a poeților și numai puțin tradiționala victorie a politicienilor, leitmotiv al romancierilor români de la Vlahuță până la Cezar Petrescu, îmi provocau greață. Am încheiat citatul din Mircea Eliade, Memoir le promes de Le Kinox, Paris, editura Galimar, 1980. Discutând huliganii dintr-un punct de vedere diferit, cel al stilului, Monica Lovinescu subliniază transparența și simplitatea scriturii acestui roman în raport cu stilul baroc al romanului lui Mateiu Caragiale. Pe de altă parte, afirmă autoarea, nu putem spune că această trăsătură specifică a lui Eliade în comparație cu naintea și săi ține de un imoralism inspirat de Jid. Eliade însuși contestă această influență. Personajele sale s-ar asemăna mai mult, după propria opinie, cu cele ale Renașterii Italiene. Surprinzătoare în această discuție este absența totală a referințelor la Nietzsche. Nici Eliade și nici istoricii literari interesați de epocă nu au sesizat importanța acestei surse pentru toate dezvaterile filozofice de atunci. Or mi se pare că exact această referință cursurilor etice la personajele lui Eliade, vir Freien Geister, vir Immoralisten, se revoltă împotriva oricărei forme de moralitate care ține de utilitarism, de valorile îndrăgite de mase, de herde sau de sclaven moral wir haben eine kritik der moralischen werte nötig der wert dieser werte ist selbst erst einmal in frage zu stellen petru Anicet, alexandru pleșa und david dragu treiesc dureros această punere in discuție a valorilor morale die de jenseits von gut und Böse, 1886 Veznice. Dacă Anicet și Pleșa neagă toate normele, asta se întâmplă pentru că ei pun problema legitimității acestora. Ei sunt imoraliști în sensul profund nicean al cuvântului, iar revolta lor exprimă atât o neomenească sete de libertate, cât și disprețul față de ipocrizie. Dacă pentru noi etic înseamnă astăzi atitudinea responsabilă a individului într-o societate democratică sau drumul către dreptatea socială, pentru ei etic însemna emanciparea individului de toate convenții și, în consecință, construirea omului nou. Deja, în huliganii, David Dragu s-a distanțat de cei doi prieteni și Eliade va sublinea mai târziu, vorbind despre propriile opțiuni în viața personală, că limita acestei libertăți absolute este responsabilitatea. Totuși asta nu l-a împiedicat pe Eliade să urmeze până la capăt calea căutărilor prietenilor săi sau a personajelor sale. Astăzi știm că era vorba despre o utopie și această utopie era periculoasă pentru că avea să conducă la cele mai crâncele dictaturi de dreapta și mai apoi de stânga. Atitudinea tinerei generații din anii 30 era diferită de atitudinea noastră de acum, dar dacă dorim să respectăm adevărul istoric, trebuie să admitem buna credință a acestei alegeri politice și morale, chiar dacă s-a dovedit până la urmă o rătăcire cumplită. 6. Roman. Revizionism și radicalism etic Pagina 140 Primul război mondial separă două generații și două lumi politice și culturale. Emilian, un tânăr personaj comunist din romanul Întoarcerea din Rai, 1934, se plânge de faptul că generația tatălui său, care a participat la marele masacru din primul război mondial, i a zdrobit încrederea într-un ideal. Citez. Da, tata a fost în război, a ucis, asta a făcut el și mă spune de 12 ani. Au călcat individualismul în picioare, democrația și liberul arbitru, toată florăria lor de idealuri. Toate s-au dus, toate le-au anulat prin război. Ne-au furat opiumul, ne-au anulat orice ideal pe care îl puteam găsi în cărțile și teoriile lor. Am încheiat citatul. Un alt personaj, Eleazar, se situează mai degrabă la dreapta, la fel ca și Alexandru Pleșa din Huliganii, 1935, continuarea romanului Întoarcerea din Rai. Sfâșiați între dreapta și stânga politică, ambi doresc de fapt o aceeași rănăire morală și spirituală. Citez. Nu e de ce să râzi, protesta Alexandru Pleșa. Noi avem efectiv nevoie de o nouă morală, pentru că noi suntem oameni noi. Buni sau răi, nu-mi pasă, dar știu că suntem oameni noi, fundamental diferiți de cei de dinainte noastră. Am încheiat citatul. Pentru această rennoire, ei sunt gata să-și sacrifice cu o ferocitate irresponsabilă, dar nu-mi exprim eu oare aici, chiar în alegerea acestor cuvinte, distanța irecuperabilă dintre etica noastră și a lor, familiile și iubitele. Un alt personaj al romanului, istoricul mai vârstnic, Bali, evreu, trage în lapta concluzie. Citez. Pentru tinerii de astăzi, ordinea nu mai reprezintă o forță. Nici o ordine din lume nu se mai poate menține în zilele noastre. Marile energii se află astăzi în afara ordinii. Oricine vrea să aibă o legătură de orice natură ar fi, cu forța, cu energia, cu puterea, trebuie să se opună ordinii. Acest fenomen social contemporan, eu îl numesc fenomenul dezordinii necesare am încheiat citatul Aceste idei nu sunt complet noi în opera lui Eliade le mai discutase în eseurile grupate sub titlul Itinerar spiritual și Scrisori către un provincial la sfârșitul anului 1927 începutul lui 28 Or tot la începutul lui 1928 Mihai Ralea reacționează violent în mai multe articole printre care și Misiunea unei generații împotriva barbariei noii generații fără să-l numească pe Eliade, Ralea se referă la manifestul Crinului Alb, publicat la începutul anului 1928 în revista Gândirea și la câteva articole ale lui P. Marcu Balș, pseudonimul lui Petre Pandrea, care exprimau, este adevărat că într-o manieră mai degrabă grosolană, anumite idei comune întregii generații, reproșuri adesea nedrepte la adresa părinților, generația care făcuse războiul, nevoia de înnoire morală, întoarcerea la tradiții, reinvestirea cu a pasiunii și a îngoasei, etc. În acest articol polemic, Ralea își prezintă generația ca fiind dominată de două idei conducătoare, antipozitivismul și respectul față de ordine. Prin primul termen, el înțelege îndoielile asupra credinței în progresul continuu și în capacitatea nelimitată a științei de a rezolva toate problemele, această credință definind din potrivă generațiile trecute, de la Maiorescu la Stere, Ion și Maniu. Să remarcăm în că acestei generații mai vechi îi aparțin de asemenea printre alții și Hortensia Papadat-Bengescu, Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Mateiu Caragiale și Rebreanu, în timp ce generației lui Ralea îi aparțin Cezar Petrescu, Camil Petrescu, Blaga, Vianu și Călinescu. Acești scriitori care reprezintă două generații, clasați mai devreme de avalma sub categoriile Doric și Ionic, conform canonului literar, sunt chiar scriitorii pe care am decis să-i discut la modul sub calificativul comun de modernism estetic. De altfel, să nu uităm că antipozitivismul amintit mai devreme definește și eseul lui Camil Petrescu despre Prust. În fine, dacă revenim la eseul lui Ralea, trebuie să precizăm că el opune cea de-a doua idee conducătoare a generației sale, aceea de ordine anarhismului tinerilor. Eliade s-a născut în 1907, Petre Pandrea și Mircea Vulcănescu în 1904, Cioran în 1911, Noica și Bleher în 1909. Și combate angoasele lor importate de Aiurea, misticismul antiraționalist și ortodoxia, considerându-le posibile surse ale unui viitor obscurantism și, de asemenea, vitalismul inspirat de Bergson, admirat totuși de Camil Petrescu și Nice. Pentru Ralea, respectul ordinii nu este sinonim cu dictatura, ci din potrive cu o colaborare democratică, stabilitatea instituțiilor, solidaritatea cetățenilor în jurul acestora și apărarea puținei civilizații materiale pe care precursorii au obținut-o în România, civilizație de care poporul are mult mai multă nevoie decât de vitalismul tinerilor care ar putea o distruge. Iată-ne așadar, în fața conflictului major al epocii, care va deveni exploziv în anii ce vor urma, cel dintre valorile ordinii instituite după război, concepută de cei bătrâni care au făcut războiul, dar apărată de generația intermediară a lui Ralea, și cele ale contestării acestei ordini de către generația tânără, grupul crinului alb, Eliade și personajele romanelor sale, Bleher și Avangarda, care, în ochii bătrânilor, după Bali, personajul din huligani, depozitează forța unei dezordini necesare. Această dezordine, definită astfel doar prin raportarea la ordinea establishmentului, este văzută în moduri diferite. Ea este negată, refuzată de Ralea, acceptată ca un rău necesar de către Bali și susținută de tinerica Pleșa, personaj al acelui așa roman. Combin aici opinii reale, cele ale lui Ralea și fictive ale câtorva personaje literare, adoptând perspectiva lui Bahtin asupra romanului Polifonic, și cred că Huliganii este unul dintre ele, în care vocile personajelor exprimă discursurile sociale reale ale epocii. Este surprinzător să vezi că aceste reacții diferite sunt dictate de același gen de motive etice, dar că grupurile respective consideră drept etice motive absolut diferite și chiar incompatibile unele cu celelalte pentru Ralea este vorba despre stabilirea unei noi etici românești fondată pe valorile ordinii pe care el o apără, în vremea că pentru tinerii teoreticieni disprețuiți de el este vorba din potrivă de construirea unei etici noi și a unui om nou prin deconstruirea ordinii actuale. Dezordinea provizorie va conduce apoi la o nouă ordine mai dreaptă. Trebuie precizat de asemenea că atunci când apără ordinea democratică, Ralea nu o apără pe cea liberală. El își scrie articolele chiar Înaintea căderii regimului liberal, acesta va fi urmat de un guvern național țărănesc, începând din noiembrie 1928 și va deveni redactor șef al revistei Dreptatea a aceluiași partid în anii 30, ceea ce nu-l va împiedica, din păcate, să devină unul dintre susținătorii dictaturii regale după 1938 și ai celei comuniste după cel de-al doilea război mondial. Ca adversar al Partidului Liberal, Ralea apără liberalismul democratic în sensul mai larg pe care îl folosesc aici până în 1938. Ralea și tinerii sunt deci de acord asupra faptului că obiectul criticilor, sistemul liberal din 1927-28, trebuie schimbat, dar nu și asupra alternativei la acesta. Întoarcerea la puritatea unui sistem democratic, vezi Ralea, sau un sistem complet nou. Este totuși evident că cele două poziții au ceva în comun, o împotrivire de un ordin pe care îl voi numi aici etic, de nuanță la ralea, fundamentală la eriade, la realitatea politică de fapt ne putem întreba dacă este legitim să considerăm opoziția ordine versus dezordine ca omoloagă cu aceea estetic versus etic. Aș dori să pledez aici pentru o astfel de omologare așa încât să clarific termenii în discuție. Pornesc acest demers de la câteva texte ale lui Kierkegaard referitoare la conceptele de estetic și etic. Nu este chiar atât de arbitrară cum ar putea părea la prima vedere citarea filosofului danez în acest context. Eliade așează sub semnul lui Kierkegaard, o parte din tinerețea sa bucureșteană, în primul capitol din Memori, Mansaga, dedicat chiar anilor 1927-28, ca și problemelor generației sale pe care deja le-am discutat mai sus și deciziei de a rupe, după exemplul maestrului său Danez, o legătură pentru a se dedica carierei științifice. Drama, dacă există vreuna, fapt de care ne putem serios îndoi, se joacă în jurul termenului de alegere. În Either or... A Fragment of Life, 1843, Kierkegaard pune în opoziție modul de viață estetic, caracterizat prin multiplicitatea valorilor urmărite în viață, prin refuzul alegerii și în dragoste prin seducție și satisfacție nelimitată, gen Don Juan, și modul de viață etic, definit printr-o alegere fundamentală, either or, sensul datoriei și astfel paradoxal pentru noi și, printr-un sens regăsit al frumuseții lumii. Citez. The aesthetic factor in a person is that by which he is immediately what he is. The ethical factor is that by which he becomes what he becomes. Amengue Astfel, alătura creaza persoana, dar nu fara traversa un moment prealabil de disperare. This last life view is despair itself. It is an aesthetic life view, for the personality remains in its immediacy. It is the last aesthetic life-view, for it has to an extent admitted to itself a consciousness of the nothingness of such a life-view. Ori mi se pare că aproape toate personajele lui Eliade, de la fel ca și el însuși în meseuri, se luptă exact cu acest gen de disperare. Petru Anicet, Alexandru Pleșa, Emilian sunt conștienți în același timp și de inutilitatea vieților estetice momentane și de incapacitatea de a scăpa de aceasta. Pavel Anicet plădește prin sinucidere incapacitatea de a alege între două femei iubite la fel. David Dragu alege tot din disperare ascetismul. Personajele lui Bleher trăiesc într-o suferire. Sința fără sfârșit, și ești pierd cu desăvârșire simțul realității, ralea, din potrivă, pare să accceadă în mod spontan la un punct de vedere etic democratic. Atât atitudinea lui Ralea, cât și cea lui Eliade, exprima primatul eticului în raport cu esteticul în dezbaterile epocii, dar exprimă și o a doua alegere în interiorul domeniului etic, între ceea ce aș dori să numesc revizionism, ralea și radicalism etic, mai apropiat, dar nu identic cu cel al lui Kierkegaard, Eliade în esăurile sale și personajul David Dragu în huligani. Deci, problema fundamentală nu era la sfârșitul anilor 20 și în anii 30, nici de cum felul în care puteau fi decise luptele între grupările estetice, ci mai degrabă cum se poate depăși esteticul spre etic și apoi spre religios. Pentru că tot Kierkegaard în eseul său The Point of View for My Work as an Offer 1848 subliniază că religiosul este rezultatul logic al eticului, dar că cele două puncte de vedere, esteticul și religios, rămân într-o relație de duplicitate permanentă, de cădere incontrolabilă dinspre unul spre celălalt. Și tot Eliade remarcă în jurnal la 13 aprilie 1962 în legătură cu acest eseu al lui Kierkegaard, sus numită duplicitate chiar la Kierkegaard, citez, autor de opere în aparență morale și estetice, dar în realitate autor exclusiv religios, însă camuflat, agent dublu, pentru că pentru el era singurul mod de a lua contact cu individul omul de pe stradă. Am încheiat citatul. Și Eliade continua. Dacă într-o zi aș discuta în mod asemănător cărțile mele, aș putea arăta a că există o unitate fundamentală a tuturor operelor mele, B că opera științifică ilustrează concepția mea filosofică. 7 Roman. Scurtă concluzie pagina 145. Vastitatea domeniului etic astfel conceput devine evidentă. Niciunul dintre canoanele discutate mai sus nu poate să ajute la înțelegerea acestui fenomen. Doar îndepărtând aceste canoane putem observa bogăția dezbaterilor culturale din România acelei epoci și contribuția decisivă pe care romanul a avut-o în aceste dezbateri. Ceea ce mai rămâne de făcut este explorarea în profunzime a acestui domeniu etic în opoziție cu domeniul estetic precedent. Aceste două atitudini fundamentale diferite au condus de asemenea la opinii la fel de diferite asupra subiectului în filosofie, asupra viziunii despre lume și descrierea sa în roman, s-au studiat până în prezent, cum remarcam mai sus, doar temele și personajele romanești, asupra decorului vieții cotidiene, mai ales arhitectura și urbanismul, asupra mentalității, descoperirea nudului în pictură și a sexului în roman, etc. Mi-ar plăcea cândva să citesc tablourile lui Paladi în același timp cu patul lui Procust și să privesc arhitectura lui Marcel Iancu prin ochii doamnei Te, fascinantul personaj al acelui așa roman. Oare o astfel de lectură ar fi posibilă? Nu știu, dar depășirea aici a canonelor critice pare să deschidă dintr-o dată noi domenii de cercetare și în același timp să creeze un alt mod de a privi lumea, mentalitatea, romanul și arta anilor 23. Mi-ar plăcea să subliniez în final pericolul care amenință aceste studii viitoare, căderea post-factum fără voie în vechiul estetism. După părerea mea, tradiția negativului în artă și în mentalitatea românească ar trebui, din potrivă protejată și împiedicată să alunece către o nouă admirație clasicizantă față de esteți non-angajați. Ar trebui apărat domeniul eticii, în sensul pe care l-am dat aici cuvântului, o etică purificată de conotații și de viații tardive de dreapta, o etică democratică, deci, ca potențial critic și voință de a rezista la orice tendință, de a recădea în platitudini estetice, de a îngheța mișcarea formelor într-un monument vid, o etică deschisă larg asupra filosoficului și care să poată înțelege în același timp și pragmatismul lui Ralea și fervoarea lui Eliade. Am menționat mai sus postmodernismul românesc ca o nouă etapă a literaturii, privit din acest punct de vedere modernismul, dar nu democrația liberală, aparține istoriei, ceea ce înseamnă în viziunea mea sfârșitul esteticii și al canoanelor sale. Pe de altă parte, dacă postmodernismul românesc își recunoaște precursorii, o face doar în raport cu scriitorii din Târgoviște din anii 60-70. Postmodernii s-ar putea totuși întreba dacă nu cumva ceea ce am schițat aici ca tradiție etică, negativitate setea de autenticitate, limbajul dur, individualismul ireductibil, printre altele, nu era o dimensiune a culturii interbelice în care ei s-ar putea recunoaște și regăsi. S-ar putea atunci poate constata că eticul, cel puțin în sensul pe care l-am dat aici, termenului, trăiește în continuare în anumite texte pe care le numim postmoderne, textele timpurilor noastre.